Tommys och Annikas mamma skulle ha kafferep för några damer och eftersom hon ändå hade bakat så att det räckte tyckte hon att Tommy och Annika kunde få bjuda Pippi på samma gång. Hon skulle få minst besvär med sina egna ungar på det sättet, trodde hon. Tommy och Annika blev hjärtans glada när de fick höra det och de sprang genast över till Pippi för att bjuda henne. Kafferep! Ja! skrek Pippi. Åh, oh, hur ska det gå? Oj, vad jag blir nervös. Tänk om jag inte kan uppföra mig. Det kan du visst det, sa Annika. Var inte så säker på det, sa Pippi. Jag försöker nog måltro, men jag har märkt flera gånger att folk inte tycker jag kan uppföra mig och det fastän jag har stått i och uppfört mig så bra jag någonsin kunnat. På sjön var vi aldrig så noga med sånt där. Men jag lovar att jag ska lägga manken till ordentligt idag så att de inte ska behöva skämmas för mig. Fint, sa Tommy. Och så pilade han och Annika hem igen i regnvädret. I eftermiddag klockan tre, glöm inte det, skrek Annika och kikade fram under paraplyt. I familjens hettegräns vardagsrum satte tre förnäma damer och så Tommy och Annika och deras mamma. Ett härligt kaffebord stod dukat där och i den öppna spisen brann en brasa. Damerna pratade lugnt och stilla med varann och Tommy och Annika satt i soffan och tittade i ett album. Allt var så fridfullt. Men plötsligt stördes friden. I över! Ett genomträngande rop kom utifrån tamburen och i nästa minut stod Pippi Långström på tröskeln. Hon hade ropat så högt och så oväntat att damerna riktigt hoppade till. Avdelning framåt! Marsch! Göd nästa rop och Pippi gick med taktfasta steg fram till fru Sättergren. Avdelning! Halp! Hon stannade. Armar framåt, sträck! Ett, två! skrek hon och grep med sina båda händer om fru Sättergrens ena vilken hon hjärtligt skakade. Knäna, bäj! skrek hon och neg vackert. Så låg hon mot fru Sättergren och sa med sin vanliga röst... Jag är nämligen rätt blyg av mig så att om inte jag tar dem i kommando så skulle jag bara stå i tamburen och trilska så att jag inte vågar gå in. I samma ögonblick kom Ella, familjens hembeträde med kaffekannan och fru Sättergren sa, varsågoda. –Tax försten! skrek Pippi och var framme vid bordet i två skutt. Hon rävsade ihop så många kakor och nonsin kunde komma ut på en tallrik slängde fem sockerbitar i en kaffekopp tömde halva gräddkannan i kaffekoppen och drog sig sen tillbaka till stolen med sitt ro innan damerna ens hade hunnit fram till bordet Pippi sträckte ut benen framför sig och placerade kakfatet mellan tåspetsarna sen doppade hon friskt i kaffekoppen och körde in så mycket kakor i munnen att hon inte kunde få fram ett ord hur mycket hon än försökte i en handvändning hade hon gjort slut på kakorna på fatet. Hon reste sig, slog på tallriken som på en tamburin och gick fram till bordet för att se efter om det fanns några kakor kvar. Damerna tittade ogillande på henne, men det märkte hon inte. Muntert småpratande gick hon runt bordet och högg en kaka här och en kaka där. Det var verkligen snällt att bjuda mig sån. Jag har aldrig varit på ett kafferip förr. Det stod en stor gräddtårta på bordet. I mitten var den prydd med en röd konfektbit. Pippi stod med händerna på ryggen och tittade på den. Plötsligt böjde hon sig ner och högg konfektbiten med munnen. Men hon dök lite för hastigt och när hon kom upp igen var hela hennes ansikt igenmurat med grädde. Ha ha ha, skrattade Pippi, nu kan vi lika blimbok. För här har vi min sann blimboken gratis, jag ser inte ett dugg. Hon streckte ju tungan och slickade bort all grädden. "Ja, det var ju en förfärlig olycka det här sa hon. Och tårtan är i alla fall till spill och given så det är lika bra att jag iter upp den med en gång." Och det gjorde hon. Hon gick lust på den med tårtsbaden och inom mycket kort tid var hela tårtan försvunnen. Pippi klappade sig belåtet på magen. Fru Sittegren hade gått ut i köket ett slag och visste inget om olyckan med tårtan. Men de andra damerna tittade mycket strängt på Pippi. De skulle nog också ha vilat ha lite tårta. Pippi märkte att de såg missnöjda ut och hon beslut om att dra åt dem. Nu ska ni inte vara ledsna för en sån liten olycks händelse så ontrestande. Huvudsaken är att man är frisk och på kafferep ska man ha roligt.